Szervusztok, kedves hallgatók, ez az önkényes mérvadó Puzsér Robert-tel és Horváth Oszkárral. Az SMS és WhatsApp számunk 0-30, 20, 10, 9, szokás szerint, és magyar órát tervezünk tartani egy ilyen rögtönzött, vagy ilyen hirtelen beavatkozás típusút, mert úgy látjuk, vagy feltűnnekünk, nekünk, hogy befejezetlen mondatok forognak a köznyelvben, és, és alaj nélküli kifejezések. Van például egy olyan, amikor azt mondják, hogy az egy dolog. Ez a mondás, hogy az egy dolog. Na most ezek ilyen... ilyen ez köz... egy mondat, itt vége van. Az ilyen, egy dolog? Ezek ilyen köznyelvi semmitmondások, amikkel kapcsolatban buzdítanánk titeket, hogy írjatok nekünk SMS-t, illetve WhatsApp üzenetet, és írjátok meg nekünk, hogy melyek ezek a mondatok, amelyek semmitmondóak, és mégis kitartóan a, a részét képezik a nyelvnek, és, és ott vannak, és közszájon forognak az egy dolog. Na most ez az, amit bármikor mondhatsz, bármire mondhatsz. Ezt, ezt érv pozícióban szokták felhasználni, tehát te mondasz valamit, ami érvényes esetleg, tegyük fel, és akkor annyit mond, hogy az egy dolog, ezzel ezzel úgy relativizálja a te mondani valódat, hogy valójában meg se tette. Tehát azt mondja, hogy amit te mondasz, ahhoz képest van egy nagyobb, erősebb valahol. Bárhol utána lehet nézni, de teted meg, érted? Ja, ja, ja, Vedd elő a fegyvert, és öld meg magad, légy a vitában, mert én most nem érek rá, csak annyit tudok mondani, hogy az egy dolog. Az egy dolog. Bármit, tudnék ennél jobbat is De mondani. Ez az, ami az apukám bár... erősebb a nincsánál. Igen, bármikor mondhatod. Tehát bármikor mondhatod, ez egy olyan töltelék, amit bármikor mondhatsz, és, és soha nem kérdeznek vissza. Tehát amikor elhangzik, hogy az egy dolog, akkor nincs az, hogy igen. Miféle dolog? Miről beszélsz? Ez nincs. Tehát hogy ez nincs megengedve. Ez így a nyelvi krédónak nem a része. Arra, hogy az egy dolog, arra egyféleképpen lehet válaszolni, hogy hát igen. Az. Én elmondom, hogy válaszolok. Mi? Így. Mi egy dolog? De én rögtön felhúzom magamat, ha nincs állítmány, akkor azt kérdezem hogy mit állítunk. Én egyébként azt a szót... Visszarepítem az embert a, a, a negyedik osztályos általános iskolás korában. Én azt a szót... Mert nem értem. Hogy dolog, én azt nem bírom, azt utálom a legjobban. Mert a dolog, az az a szó, ami bármit jelenthet. Érted, hogy bármit jelenthet? Azt tudod, Tehát, hogy, hogy az a jelenti... jogászok ezt megtanulják, és definiálva van számukra. Tudom, azt, mert hogy ott a dolog... van dologi jog, igen, ott van uh -huh. dologi jog, és van olyan, ami nem dologi jog. Tehát, de a nem dologi jog az egy dolog. Ah, Érted? Tehát már is ugyanott tartunk, az -e megint csak egy dolog. Akkor, hogyha mondjuk azt mondom, hogy én szeretek futballozni. Futballozni? Az egy dolog. Szeretni? Az is egy dolog. <há> én Hát, az egy, az egy külön dolog. Hát, az az én dolog, de, de, saját dolog, érted? De minden dolog, ami csak kell, ami csak van, azt írja a hallgató. A legrosszabb? Nem mondod. Pedig de. De hogy nem mondd? De, de éppen azt mond, éppen hogy ellenkezőleg. Csaki? Nem azt mondja, hogy az is érdekes, hogy nem azt mondja, hogy nem akarom elhinni, amit mondasz, nem azt tagadom, hogy megtörtént, amiről beszélsz, hanem azt, hogy elmondtad, hogy egy csomószor van a, a, a köznyelvben, meg így az egymás közti kommunikációban, hogy, hogy az zavar minket, hogy a másik beszél valamiről, nem az, hogy az a dolog megtörtént, érted, hogy valaki mondjuk fölhoz egy ilyen témát, hogy az óvatosan körüljárós és, és, és így Beszélni rossz, nem, csak rossz... csinálni. Hát, hát ez az, de ja. ugye összetéveztik az emberek, mert lusták gondolkodni. Ez a legnagyobb baj össz-vissza, mivel bajunk van szerintem így a Robival együtt, csak hát részletesebben kifejtjük nektek már lassan a 90 valahányadik adásban. Mert, mert nem az a baj, hogy beszélünk valamiről, ami negatív, hanem hogy az a dolog létezik. És mi meg azért tűnünk állandóan negatívnak, mert mi beszélünk arról, ami nem jó. Hát szörnyű, hogy ilyen rossz a hozzáállásunk az élethez. Van az a mondás, hogy nem azért mondom. És, ilyenkor, és ilyenkor, nem, ilyenkor nem hangzik el, hogy nem azért, hanem miért. De ilyenkor soha, tehát soha nem kérdez vissza senki, hogy te nem azért mondod, tehát nem azért. Tehát kezdjük azt, kezdjük azzal, hogy nem miért mondod, Igen. és utána térjünk ki arra, hogy viszont miért mondod. Igen, mert azt mondja, hogy mondjuk ö, ö, nem tudom, de tényleg takargat valami rossz véleményt rólad de meg kell, hogy fogalmazzon egy kritikát a te érdekedben, ami picit azért hajaz arra, hogy hát csak kiderül, hogy ő udvariasságból eddig nem mondta el, hogy gondol valami rosszat rólad, amit miért ne tehetne. Uh -huh. És rögtön mondja, figyelj, kicsit össze kéne szedned magad, nem azért mondom, és, ha nem azért mondom, amit az azt jelenti. Azért hogy... ezek szerint van egy hátsó gondolatod, amire te most utaz, hogy azért, a pointert így ráteszed, rá hogy tudod az a sötét gondolat, amit soha nem mondtam el neked. Na, de most kiderült, hogy van, mert már mutat rá egy vektor, csak nem tudjuk, mi van a nyíl végén. De még mindig nem azért mondja, érted? Tehát már ráutal, de még mindig nem azért mondja. De mikor lesz az, hogy majd azért mondod? Hogy ha továbbra sem adok magamra, még három napig nem fürdök meg, kezembe nem kerül a fésüse a fokkefe, akkor majd azért mondod? De most addig is nem azért mondom. Na jó, tehát, hogy el, a legrosszabb nem mondod, írja a írja hallgató, azt látni kell. Mit is? mit is? Azt, azt írja, hogy a politikában ez kösszájon forog, és hogy rühelli a hallgató. Sose... Ez, a, ez a puding próbája az evés, illetve ha lesz gyereked, megtudodnak egy ilyen generalizált alakja. Hogy ne szólj, amíg nem, amíg az én cipőmet nem hordtad, tudod, van egy mm -hmm. ilyen népszerű bölcselet. Igen, népszerű utca ja, Egyébként. Sose azt nézd. Hát, <gül> ne <gül> szépen, mit szeretem, mit mert, ez, mert ez olyan jó. Mit, is, sós. mit is ne nézzek, sose? Ja, ja, ja. jó. Hát várjuk továbbra is az sms meg a WhatsApp üzeneteket. 0630-2010-909 az SMS, illetve a WhatsApp elérhetőségünk. Amit a legjobban rühellek, azaz, az attól függ. És ilyenkor sose kérdez vissza a másik, hogy mitől? Mitől is függ? Mert hogy az, hogy attól függ, ez nagyon sok mindentől függhet, hanem ilyenkor a másik az mindig illedelmesen így elismeri, hogy. Hát attól való. Legyőztek. Ez attól. Hát ez, ez, ez áthajtottak át, át, át rajtam. Ez attól függ. Uh -huh. Attól függ. És tényleg tudjuk, hogy mitől függ, mert ha tudná, az, az illető, aki mondja, hogy mitől függ, talán említeni, hogy ez a jövő évi jövedelem mértékétől függ. Ez az időjárástól függ. Vagy mondhatná azt, hogy ez a kilométerek mennyiségétől függ, vagy a kilogrammok mennyiségétől függ. De ezt nem mondja, hanem ő azt mondja, hogy az attól függ. Ezzel valójában mit akar mondani? hogy foggalma S nincs. Semmit, semmit. Szeretne úgy mondani valamit, hogy lehetőleg ne mondjon semmit. Na ez, ez, ezt, ö, ezt utálom, mindent utálunk most egyébként ebben az elmúlt hét percben. Ö, amikor az van, én az v... elmúlt hét évben, de csak a magad nevében. Nem verseny. Jó. Az van, hogy ö, vannak, olyan, vannak olyan mondatok, amiket úgy fejeznek be emberek, hogy tehát vagy, vagy azt mondja a végén, hogy úgy, hogy ezt a, a gátvédernél figyeltem meg először, de azóta, azóta szinte naponta ö, találkozom velem, mondjuk szerencsére nem a barátaim körében. A következő történik, valaki egy mondatot is alig nyökk ki, és a végén így szinte, szinte látod az izzadságcsepet lefolyni rajta, hogy úristen, csak kijöttem belőle úgy, hogy még állítmány is volt, és talán így értették, amit mondtam. És ebben, ebben a pillanatban azt mondja, Hát igazából ugye, lehet szavazni erre is, arra is, úgyhogy. És ez az állítás. És egy úgyhogyra végződik, amikor ugye feladod. Tehát, mint tudom én, zuhant le egy csecsemő a 20. emeletről, te elkaptad, és újra földobod. Nem? Körülbelül olyan, hogy így, én, én ezt alig bírom nézni, olyan, mint amikor egy átstartol egy gép, hogy így is alig szállt le. Minek száll föl megint? Így, ahelyett, Tehát, hogy, örülne, hogy, a, helyett, hogy örülne, hogy kijött a mondadból. Igen, ott kéne befejezni Ugy, ugy, ugyan olyan, mint amikor a, nem tudom, kilencedszerre duplázza meg a feltett zsetonjait rulettben valaki. Tudod, f -f filmekben gyakran keltenek ezzel, ezzel feszültséget, és hát persze, hogy tudod, hogy el fogja veszíteni, mert... mert mert ezt tudjuk, mert végződő mondatot mondtam. Ö, de meleg! De azért fölteszi. De meleg! De meleg! Írja a hallgató. És ez a meleg, ez, ez a meleg, ez ez értjük, hogy nem, értjük, hogy nem a homoszexuálisra vonatkozik. Vagy a hőmérsékletre. És se nem a hőmérsékletre, hanem valamire, amit most nem akarok kifejezni, hogy milyen, mert talán igénytelen vagyok szellemileg hozzá kellően, hogy mondjuk azt mondjam, hogy ez de ordinári. Ez de igénytelen. Vagy azt mondani, hogy ez de felháborító, de irritáló, hanem a meleg az bárhova be behelyettesíthető, ahol én egy nagyon előtaggal akarom megerősíteni a jelzőmet, anélkül, hogy a jelzőt kimondanám. Igen, megint, megint olyan, hogy itt vektorokról volna szó, hogy a nagyságát kifejezem, de az irányát nem. Nem mondom meg, hogy melyik tengelyen, vagy melyik irányban mutat, mondjuk a, a pozitív oldal felé. Hasonló egyébként az a, az a szó, hogy csinálni. Uhum. mert azzal is helyettesíthetsz egy csomó igét, tehát minden műveletnek megvan a maga igéje, és ez szinte bármelyik cserélhető arra, hogy csinálni. És hogyha megkeresed a pontos igét, ami oda való, akkor igényesebben fejezted ki magadat, ami nem az a lényeg, hogy igényes legyél, meg nekünk megfeleljen, meg a nyelvnek megfeleljen, hanem érthetőbb lesz, amit mondtál, így kisebb az esélye annak, hogy valami teljesen más fog történni, mint amit szerettél volna elérni. Írja a napot. Aha. Aha. Osztjónapot. az jó Az oszt jó napot az egyébként tudod mit jelent? Az azt jelenti, hogy nem érdekel a dolog, amiről beszélek éppen. Tehát az oszt napot az azt jelenti, hogy ennyi időm volt rád meg a hülyeségeidre. Oszt jó napot. Tehát az oszt jó napot azzal azt fejezem ki, hogy bár beszélek veled éppen, de nem szívesen. És leginkább, nekem ez nehezemre esik, meg leginkább legyél te a hálásabb azért, hogy egyáltalán beszélünk oszt jó napot. Várunk tőletek Facebook és SMS üzeneteket 030 20 10 -9 -9, mi az, ami nálatok nyitogatja a bicskát zsebben. Elképesztő mennyiségű üzenetet kaptunk, azt írja a hallgató, amikor nem akarok vitatkozni és meg vagyok győződve az igazamról, esetleg meg is sértődtem, de mindegy is ez a frázis. Hát eddig nem volt mindegy. Na jó, hát igen, de mindegy is. Amit én a legjobban gyűlöl. De ez már nem nyelvi, ez már inkább ilyen önfelmentő. Na jó, de ugyan, ugyan, igen, igen, igen. De kommunikációról igen, de, beszélünk. Igen, igen, de, de, a, de a, ami, ami, a, ami a semmit mondásnak szerintem a non plus ultrája az én számomra, amikor elhangzik az, hogy mint olyan. Az mm -hmm. autó mint olyan. Az iskola, mint olyan. Az oktatás, mint olyan. Ez bármire lehet de, mondani. Mert ezzel generalizálja, hogy itt most az összes autorról lesz szó, de ezt fejezi ki a névelő előtte. De a, de ez a mint olyan, ez teljesen fölösleges, és valójában a mint olyan az annyit mond el, hogy a beszélő az elképesztően bölcsész. Ennyit, ennyit, ennél a semmivel mm -hmm. se többet. Ennyit fejez ki. Hova tovább? <gül> A kedvencem a mi bajot kérdése, kérdésemre az á, semmi. Főleg, főleg akkor, amikor... Na, hát ez, na, ebben lehet, a, hogy nincs baja. Ebben a nők a legerősebbek, Persze, nem? Attól függ, hogy leviszi a hangot a végén, vagy mm. fönnthagyja. Ha azt semmi. mondja, hogy á, semmi, akkor lehet, hogy nincs is baja. De ha azt mondja, hogy, á, semmi... <gül> akkor tudhatod, semmi hogy... Akkor, akkor tudhatod, <gül> hogy jön, van valami. valami tehát, sőt, a semmi az azt fejezi ki hogy nagyon is van baj, és de ha te kéne. magadtól nem tudod kitalálni, hogy micsoda, uh -huh. akkor talán nem is tartozik rád. Lehet, hogy úgy van, hogy én sem tudom, de ha te magattól nem tudtad kitalálni, akkor az nagyon nagy baj. Lényeg a lényeg. Ennyi. Hát ezt ez, megmondtad? Ez, ez igaz. Hát ezt megmondtad. Tehát tényleg a lényeg a lényeg, mert ha nem mondod, hogy a lényeg a lényeg, azt hiszük, hogy a lényegtelen a lényeg. De így, hogy megmondtad, most már csak arra kéne kitérned, hogy mi a lényeg, hogy egyáltalán érdemes legyen oxigént szén alakítani. Mert különben x, ez, minek? Egy, ez egy x egyenlő x. Olyan, mintha azt mondanám az egy szó, mint száz helyett, hogy egy szó, mint egy. Nálam feltehetőleg az angol százból átvett működik szó verte ki a biztosítékot, amikor nyakra főre beleszövik a mondatba. A gép működik, de attól kiver a víz, hogy a dolog nem így működik, írja Anti. Azt írja a hallgató. Számomra a legidegesítőbb a majd meglátjuk. Ez tipikusan olyan emberek használják, akik semmiért nem hajlandóak felelősséget vállalni, saját ügyeiket jó vagy rossz irányba terelni. Különösen párkapcsolati témák kapcsán bicskanyítogató ez a kifejezés. Persze, várjuk meg, hogy mi történik, de ne avatkozzunk bele. Ugye ez, a, ez, ez rokona annak, hogy úgy még nem volt, hogy ne lett volna valahogy. Ugye? Ezt, ezt, ezt erről beszéltünk a múlt héten. Azt írja Komlósi Zoli a Facebookon. Régóta gondolkozom a tulajdonképpen szó jelentésén és létjogosultságán. Tulajdonképpen semmi értelme. Miért és a, a, a... Ez azt jelenti, hogy a valóságot állítom most, nem? Nem, így... ez egy szó, ami csak is arra való, hogy tudjál gondolkodni, miközben mondod Na azon, jó. hogy tulajdonképpen micsoda is. Annak a csúcsa volt kollégám, egymás mellett ültünk évekig, és nagyon szeretem, de következőtől, de <gül> vannak azért, vannak azért itt nem végül. a szeretetedről akarsz most beszélni én éppen. sem vagyok teljesen egészséges szóval amikor fölhívott, fölhívott telefonon, akkor gyakorlatilag, másfél gyakorlatilag most, most figyelem azt, hogy mit mondok Igen. és szörnyülködöm, na de Fölívott telefonon, és másfél percig biztos, hogy érdemi információ nem hangzott el, mert azt mondta, hogy édesappa, figyelj csak, azért hívtalak, hú, mit is akartam mondani, hogy akarjam neked kifejezni, és ezekből egy ilyen sor. És, ö, filmekben szoktuk látni, tudod, hogy a lehallgatásoknál mondjuk az első három percben, ha nem hangzik el, hogy fegyverért, drogot, vagy öléltek meg, akkor kiszállnak a vonalból, mert már nem is lesz semmi. Na, nála fordítva volt, nála az első másfél percben nyugodtan végezhetted még a Dolgodat, vagy amit éppen csináltál, és elég volt utána odafigyelni rá. Robi, ha nem lennél, ki kéne találni, írja a hallgató. Hmm. Na most ezzel mit fejezel ki? Az fejezed ki, hogy a másik embert azt respe respektálod? Vagy az, hogy jó, hogy létezik? Tehát mondjuk örülsz annak, hogy van, és oxigénből széndiokszidot alakít? Az a kérdés, hogy a hallod, mint mondatkezdés, csak hogy jobban figyelj. Mhm. Uh mhm. -huh. Uh -huh. Hát Kvázi... ő teggeli a másikat, de nem tudja a nevét. Ugye? Figyelj, öcsi! Te, fiú! Hallod? Nem, de a fiam. Ne hari. Fiam és a leülhetsz egyes. A leülhetsz egyes, az a legaljadékabb. Tehát a leülhetsz egyes, azért arconfejelés jár. Tehát a leülhetsz egyes, az az a stílus, amikor te egy másik emberrel úgy próbálsz vitát nyerni, vagy mondjuk úgy próbálod a saját nézőpontodat fölé helyezni, hogy te egy relációt hazudsz bele, amely relációban te tanár vagy, ő meg egy diák. Igen. És, és Nem te... szép dolog, hogy azt mondod, hogy arconfejelést érdemel, de tulajdonképpen a mászó, ez tenyérbe mászó, a... Az. azt jelenti, Ez hogy az. belemászik az arcod, az arca a te tenyeredben szinten. Mert hogy abbahagyta a bajta vitát ezzel a, ezzel a kijelentéssel, érted? Ö, itt, itt kiesett abból a szerepből, hogy hát ide hordjuk, amink van, eh, hagyjuk egymást lomtalanítás szerűen a másikéban turkálni, és a végén mindenki vagy ugyanazzal a gondolattal távozik, amivel jött, vagy esetleg változtat valamit rajta. De az, hogy én vagyok a tanár, fölszavazom magamat a katedrára. De főleg, amikor egy ilyen, de főleg, amikor egy ilyen semmi kommentelő odaírja, hogy leülhetsz egyes. Tehát ugye ez, ez az, az, ez az amikor, amikor még egy Niknév se tartozik hozzá. Tehát tanár úr, legalább eljött volna az osztályba az órára, az az amielőtt egyes kapok, és leülhetek. Le, legalább annyi lenne az elején, hogy hallod, és, és, és egy név, hogy kire reagál, igen, ugye, igen, szerzőre, igen az egy, tanár... egy másik emberre, Igen, tanár úr, egy, tanár úr egy niknév, név, és, és, és mondjuk az a niknév, hogy Terminator 96, és odaírja, hogy leülhetsz egyes. Ez így kevés. Ez így kevés, ez így kevés tanár úr. Az tesi tanár lesz a Terminator, Aha, mert Elég jó kötésű. Ö, uraim, igazán azt kell mondjam, igazándiból igazatok van. Ne tudd meg, nem semmi. Hát igen, ezt megmondtad. Ö, Ezzel együttérzést fejeznek ki, de nem értették még meg az elhangzott mondatot ahhoz, hogy pontosabban tegyék. Értetlenül állok, amikor valaki azt mondja, hogy pestiesen szólva. Ezzel is így búzol az, magának. De az, de az, amire az angol azt mondja, hogy francia, nem? Hogy csúnya, kicsit pongyola, de mi így használjuk itt a nagyfaluban. Tehát, hogy így? Aha, az így, ugye az angol like-nak a mondatbeli szerepét veszi fel, amikor, amikor így, így beszélsz így, és akkor így, bárhogy így, így oda teszel egy ígyet, és így, így. Az izét is szeretem. Van egy kollégám, annak mondatonként kettő-három izéje van, és az vele a megegyezésem, hogy ne haragudjon meg rám, hanem üvöltök vele, mint az állat, amennyiben egynél több izé van a mondatban. Tehát, érted? Egy változós egyenleteket dobáljon fel egy mondatra. Ha három mondatot mond egyszerre, lehet mindegyikben egy-egy izé, és meg fogom fejteni. Adott esetben kvázi elég az hozzá, hogy úgy van a tesz, és igaza van. De hát a mellébeszélésnek De, rengeteg eszköz egyet van. Egyet kell értenünk, és punktum. Ugye? <gül> <gül> a, a... a punktum az, az, az a lezártamnak a rokona. Ho, ugye, hogy, hogy itt a vége a beszélgetésnek, amivel te kijelented, hogy tiéd az utolsó ja, szóda ja. nem, mert egyrészt ö, ne te zárd le azt a vitát, ami rólad és a te fejed fölött folyik, másrészt pedig, ha azt szeretnéd, hogy tiéd legyen az utolsó szó, akkor tarts ki és mondj addig még egy mondatot, amíg a másik el nem fárad. Ne Vagy keres egy mondsz, olyan érvet, amire a másik nem tud reagálni, de, de, ne, igen, az legyen, de ne az legyen, hogy téma lezárva, tehát ne az legyen az utolsó szó, mert ez nem utolsó szó, tehát mondja, ha hozol egy olyan érvet amire én már csak azt tudom mondani, hogy akkor jó, akkor tiéd volt az utolsó szó, de ehhez egy érviskén. Nem. Nem. De. Nem. De. Nem. Ne. Jó, jó legyen tiéd az utolsó szó. Nem. E és a... Ha és amennyiben. Ja, ez is annyi, ez a modorosság. A ha és ha és amennyiben. Ugyanazt jelenti a kettő. Ha vagy amennyiben, nem és amennyiben. Ezzel megint csak pózolsz magadnak, hogy te értelmiségi Mind vagy. Mind a két szó ismerem. humán értelmiségi vagy. De viszont? Ö, ö, rögtön és azonnal. Aha. De azt nem használjuk, pedig a ugyanannyi tér, mint a ha és amennyiben. Szenzációs a ha és amennyiben. Az adom és az adja. Az nagyon adja, azt nagyon adom. Ez egyébként a, a pókerből van. Tehát a pókerben hmm, a... a megad, megadom, megadom. Meg, megvan, hogy ilyen 10-12 És egyébként ahogy a póker diva, divadva jött, úgy jött divadva az adom. Aha. Igen. Ú, írja a hallgató, nem pont a témához, de nagyon érdekes. Hali, tegnap este egy tehetségkutatóban azt mondta Geszti egy kb. 6 éves kislánynak, megmutattad, hogy kell lealázni a Balást. <gül> Ezt tanulható, kérdezi a hallgató Gábor. A lealázás, mint szó, egyre szalon képesebb? De azért jó, hogy ez a kislány azért tegnap este is tanult valamit. Azért hmm. hat éves korára megtanulta, hogy kell lealázni Balást. Azért... Nincsenek már zsanviccek, és nincs már ez a, ez a mondatvégi fordulat, hogy nos, megyek, elverem az inast és lefekszem. De nem, hogy azért... tanulja meg valami rendes élő emberem, Igen, azért hogy hogy kell alázni. Azért, de tényleg azért jó, hogy, jó, hogy a geszti azért látja azért, látja az értékes és fontos skilleket, és azért a megerősítést oda tett ahova kell. Többé, kevésbé. Ez mit is jelent? Nem tudjuk. A, a, az, az, az nagyon jó. Arról a, a, a, a, van szó, hogy mondok valamit, ami mondjuk egy ötös értéket vesz fel a skálán, és erre azt mondom, hogy nulla és tíz. Megint az ötnél vagy. Uh -huh. Tehát a többé, kevésbé ezzel azt mondom, hogy ez, ez, ez öt, hét, illetve három. Kicsi a kicsi, kicsi burgonya. Egész? Egy kicsit kicsit megint nem mondok semmit, de az legalább ötnek. Van, amikor a, van, aki ö, kihasít neked egy szeletet egy tortából, majd odaadja mind a kettőt, érted? Hogy így nézed, hogy vajon melyik lesz a tiéd, de hát az egész a tiéd. Az egyik rokonom a, egy vendégség során annyit füzött hozzá ahhoz, hogy én éppen Ázsiába készülök utazni hetekre, hogy ö, hát azért csak figyelj oda, mert a világ, mert külföldön, vannak ilyen, meg olyan emberek is <gül> és, és, és ete, ezzel engedett utamra így már biztonságban voltam Ő egyszer elment Wiener Neustadtba és akkor ott fölszedte gyakorlatilag a, amit, amit a távol keletről tudni kell és itt vagyok, nem? Itt, tehát megcáfolhatatlanul túléltem Úgyhogy köszönöm neki <gül> azt írja a hallgató nagyon oda tetted magad hova? hova is? Hova is tetted magad? Azt írja a hallgató. Nem azért mondom, de... Akkor nem mondd. Képzeld el, jó, de akkor nem mondd el, milyennek. Mm, milyennek? Nem értem teljesen, se baj. A kedvencem a nem akarok beleszólni, de... De hogy is nem akarsz te beleszólni? Akaratom nem akarok szólalok, mert nem, nem, ez ita, már Nem, nem itt arról van szó, hogy bele akarok szólni, viszont nem vállalom a, az ódiumát annak, hogy én most beleszólok. Tehát nem kimentem magam a beleszólás alól, viszont beleszólok. Tehát egyszerre kéne mind a kettőnek az előnyeivel szeretnék élni. Szeretnék a nem beleszólás szerénységével és a beleszólás hatékonyságával egyaránt élni, ezért nem akarok beleszólni, de jobb lenne, hogyha észrevennéd magad oszi, hogy kell rádióműsort vezetni, vagy ilyesmi. De. Más. A meglepettség felsőfoka takarodj. De. Más. De úgy mondja, hogy mit képzeld el, négyesen volt a lotton. Takarodj! Igen, igen, igen. igen. Sútyótengelyen a hallod ismételgetése meglehetősen zavaró, írja a hallgató. Esetleg ez párosul egy ilyen bögdöséssel. Egy Va ilyen bögdöséssel. Valahova megérkezem, és azt mondják, megjöttél? A nagyon jó a valóságra rákérdezés. Nem mondod. De. Kérlek, de. Tojad csapassuk. Ezek a kedvenc bulis kifejezései a kedves hallgatónak. Szerintem ez a, ez a tojad meg a csapassuk, ez vagy a hangerőre vagy a drogokra vonatkozik. Igen, Másholy, nem mert, tudom, a miért csapassuk telmezni. neki, de kinek? A, hát a, a jó istennek, akinek ezt a törzsi táncot előadjuk, hogy legyen eső. Hát vagy a hangerőnek. A igen. A, igen, tehát hogy a csapassuk az a, az a, ez a pump up the volume. Ezt akartam mondani, pont, pont ezt, hogy egy komplet fórum szól arról, hogy a pump up the jamben, a jam az a lábmunka, vagy a hangerő, vagy a buli hangulat. Ugye fokozzuk tudatmódosítókkal, gyúrjunk rá szombra. És legyen benne mozgás, vagy ugye gemmeljünk, azaz adjuk egymásnak a szavakat és azért freestylozzunk, vagy csak egyszerűen tekerjük fel a volumét. Szerintem Kb. A pump up the volume-ot jelenti. Szerintem is csak De a Pump up the Gem az a lényege, hogy a, a toljuk a partit maximumra az nem csak azt jelenti, hogy toljuk fel a hangerőt, hanem hogy vegyük ki ezt a szutyok Cédét, és rakjunk be egy jobbat. Tehát, hogy ez mindenfélét jelent. Azt de jelenti, ezt a saját a... száma közben mondja a jam akkor azt vegyék ki, vagy de már az, még az előzőre mondja, vagy már a következőre. De szerintem a pump up the ak a akkor mondja, hogy ide még egy kis basszust alárakjunk. Mm -hmm. Nincs az a szám, amit ne lehetne egy kicsit jobban föltolni. És a zsír... Hát igen, a zsír az, az mondom, de igen. De, de De megint csak mi, miért is zsír, és a zsír az miért jó? Olajozza az, az élet történéseit. Zsírozza, bocsássál. Jó, nyilván, ne haragudj, hogy ilyen növényi eredetű. Na, a hasonlat. Na mm. mindegy, mondat végződés. Na igen, de ez a kérdés, hogy vajon annyira tartod magad, hogy a saját mondatod után elmondod azt, hogy ez az egész érvénytelen, és ne káris volt odafigyelni rá? Helló Reni vagyok. Én nagyon szeretem a műsort, de fel, szal... túl sok a Duma. A több zene ott tenne. Örömmel hallgatom meg a műsorodat, Reni. De ez itt a miénk, és a magunk képére formáljuk. Ez az önkényes mérvadó, a 90.9 jazzzín. Nem szolgálunk, formálunk. Folytatódik az önkényes mér, mérvadó Puzsér Robertel és Horvát Oszkár a jelentés nélküli mondatokat, állítások nélküli állításokat, állítmány vagy alany nélküli szerkezeteket, félbehagyott kiel veszőre végződő kielentő mondatokat. És, és a saját Ilyeneket vizsgálunk, és úgy látom a Facebookon próbálja mindenki megalkotni, vagy többen próbálják megalkotni a, a legyőzhetetlen ilyen mondatot, ami mindennel fel van bértezve. Például Tóth Bence azt mondja, hogy nos, tehát, hogy mondjam az őszintét, engem effektíve nem zavar, hogy tulajdonképpen kvázi se füles, se farka ennek a mondatnak. Uh -huh, uh -huh. Holnapra kvázi. Jó, holnapra jó időt mondtak? Kik? Mondtak. De most ez a mondtak. Tehát, M hogy azért nem nevezzük meg, mert van... Ez az időjós intézmény. Jós. A jós. A mondtak, az arra, az arra vonatkozik, hogy, a, hogy, te, hogy, tök, hogy tökéletesen megbízunk. Tehát, hogy olyan mértékben a, hogy a, a média butaságnak az a mértékű kiszolgáltatottsága köszön vissza abból, hogy mondtak. Na de mégis Hogy benne nem kell van, rá kérdezni, hogy kik, benne mert a, mindig ők mondják. Akik, a a szkepticizmus benne van a, a kérdésben, mert nem azt kérdezi, hogy holnap milyen idő lesz. Tehát nem hittel, hanem miért mondtak. Azért még a kettő között van különbség, mert kérdezhettem volna azt is, hogy milyen lesz. És akkor így ránézek, hogy tőlem kérdezett. Hát mit tudom én, milyen lesz? Ö, ö, ami legjobban kiborít, az a gyúrcsótányozás, írja Ernő. Én még nem is hallottam a gyúrcsótányt. Én most hallom először. Ez az egyik volt miniszterelnök. Igen, az, nem, nem, nem az ismertem. egyik, hanem a Gyurcsány nevű. Ne, ne tévezd. I, uh -huh. A volt töri tanárom szere, szeretett élni, a hát valahol igaza van, illetve valahol így van kifejezésekkel. Hol de nem is. Itt. Hol is? Valahol. Ahol valahol... a, a kurtafarkú alatt túl, Az ha. üveghegyen is túl. Ha. Ott, ahol a nyuszi reggel fölébred, és annyit mond, hogy hú, messzel akom, lakom. Ott van így. Ne, Tehát nincs így. Ne Ne tud meg annyira, hogy azt ne tud meg. Tehát ne tud meg, azzal is ki akarok fejezni ez jó kívánság. egy... kívánság. Ki akarok fejezni egy szuperlatívust. Uh -huh. hogy azt ne tud meg. Na de hogyha várjuk, ha valami ha valami nagyon... megverték, hogy ne tud meg. És akkor jó, jót kívánok azzal, hogy ne tud meg. De azt mondom, hogy olyan gazdag, hogy ne tud meg, azzal azt kívánom, hogy neked soha között ne legyen ahhoz a jó léthez. De nem az, hogy ne, ne, ne legyen. Soha ne értesülj. Aha, lakért, ne fogd létről. fel. Igen, igen. Tehát ez valahol valahol zavaró, de hol is? Szóval, szerintem a na mindegy a passzív agresszió minősített esete. Na hát ezzel csak egyet érteni tudok. Ön. A na mindegy az, a, le, az a, a A na mindegy az arról szól, hogy... hogy... Rád szeretnék terhelni egy szemrehányást anélkül, hogy vállalnám a szemrehányásnak az ódiumát, mert a szemrehányással egy csomó minden jár. Egy szemrehányás például vissza lehet utasítani, de a na mindegyet azt nem lehet visszautasítani. Mi az, hogy na mindegy? Mi az, hogy neked na mindegy? Ilyet nem lehet. Hát, hogy arról van szó, hogy szeretnék szemrehányást tenni, de szeretném megspórolni a szemrehányás következményeit. Aha, És ez, akkor jön a, ez... a passzív-agresszív energia leszívás. Na mindegy, csak. Le, lezárja, terminálja ezt a beszélgetést ezzel, ezzel a kis frázissal, és kb. olyan, mintha hozzávágnál egy ilyen nagyon gyúros csávóhoz egy, egy, egy vizes tornacipőt és elszaladnál. Kitervelted előre. <suk> Én Na most üssé, így, most üssé, hogy, hogy nem vagyok itt. Na így üssé, hogy, hogy máshol vagyok. Valahol vagyok. <suk> Valahol mondasz valamit. Tényleg? Hát, köszi. De most a, bár, már csak arra térjünk ki, hogy vajon helytálló az, amit mondok. Mert ezzel, ezzel még nem értük ezt el, ezt a szintet. Ö, szeretn, ö, szeretnék hinni neked, írja Jani. Ö, csak mondom, csak megjegyzem, hogy kezdetű mondatok. Ja, ja, ja. gyengítem. Mielőtt még kimondanám, gyengítem az most elkövetkező kijelentésemnek az erejét. Meg mm -hmm. az érvényét. Tehát csak, csak mondom, később rájössz, csak hogy mondom, milyen mondom, ereje hogy csak, volt, de most ne csak, vitatkozz csak, vele azon, a, azon az amplitudon. Csak mondom, hogy vedd észre magad, hülye gyerek. Tehát, hogy ezt csak úgy mondom. Érted? Tehát, hogy rögtön így szere, szeretnék, rögtön mentegetőzöm, mielőtt még kimondanám. Le kéne szállni a magas lóról. Ugye, de én mondom, lóról, én vagyok a tábornok, és én mondom, hogy szálljatok le a magasról, óv, én maradok, én, egyedül én maradnák a lovon, ha ez nem okoz problémát. A, csatlakozott még az egyes leülhetsz típusú, önmagamat tanárrá kijelölő ö, szófordulathoz. Pál írja a írja Facebookon, hogy nem csinálunk olyat, hogy ugye többes számban fejezem ki, és hát abban te is benne, vagy úgy néz ki sajnos, és hát pont most mondtam, hogy nem csinálunk olyat, úgyhogy, hogy akkor te se csinálsz. Kisökör. Valamilyen szinten igazad van. Ez olyan, olyan mint. Valamilyen a valahol, szinten, Bármilyen lehogy. a pártiás szinten van igazán. de valójában nem szinten. Tehát ezzel nem aksztari kifejezni, hogy szinten. Itt szó nincs szintekről. Arról van szó, hogy értem, érzékelem az igazságát annak, amit mondasz, viszont nem tudom még befogadni, mert a személyiségemhez még nem igazítottam, még nem tudtam beintegrálni. Fel kell nőjek ahhoz, tehát, fel kell, ahhoz, hogy fel kell nem érdek ahhoz, mondani valóhoz, ami a szádat az imént elhagyta. Fel kell nőnöm ahhoz, amit mondtál, Nagyon és ezt úgy ki, hogy hát valamilyen szinten igazad van. Igen, valamilyen szinten van igazam, Épp még hozzá a tiédet meghaladó ezt, szinten ezt de, van igazam. De pontosan. Aranyos, uh, Mihály Ferenc a Facebookon azt mondja, hogy a töltelékszavaknak van funkciójuk, mert sok esetben nem előre találjuk ki, mit akarunk mondani, hanem a beszéddel egy időben. Wow, tényleg? De, de amíg ez a kognitív folyamat zajlik, addig is fenn kell tartani az interakciót. Nem, addig lehet várni, ha ott beszéljen az, aki már eljutott odáig, vagy esetleg pörög az agya. Nem hülye. Más jellegű probléma, de az az miatt nálam mindent visz. Hát igen, itt nem sikerült névelőt egyeztetni. Tehát itt nem sikerült a, né a megfelelő névelőt kiválasztani. Meglepődés, Iá! Ez létezik? Az IA. Szabára így szoktak meglepődni. A, a mai tizenévesek tudom. szlengia a nevetés kifejezésére. Lola. Sírok. Sírok. Miért sír? Ez, Túlságosan boldog? Ez, Vagy ennyire ez, ez, kiakadt? Ez, ez, ez ugye túlzás, erről is beszéltünk korábban, és negyedszer is fel kell hoznom azt a példát, amikor bemész a moziba, és azt hiszed, és mindenki azt hiszi, hogy a jobboldali pohár tartó tartozik a székhez, de a sorszélén ülőnél derül ki, hogy nem, a baloldali lett volna az úgy, hogy ő az ölében fogja. Tehát, hogyha mindenre azt mondod, hogy sírsz, akkor, amikor majd sírsz, mit fogsz mondani? Nagyon jó, nagyon jó üzenetet kaptunk. A hogyha a sutyóknak egyszer lesz himnusza, akkor annak a refrénje így fog kezdődni. Na és akkor mi van? Ez az, amit, ha kellően sutyó vagy, bármire mondhatsz, bármi elhangzik, és hozzáfűzheted, hogy na és akkor mi van? Ledobták az atombombát másfél órája. Na és akkor mi van? Büdö büdös a szád! Na és akkor mi van? Fokszúvasodás. Akkor erre mi következik? Ebből, erre, hogy na és akkor mi van, erre hogy lehet reagálni? Mert igazából a na és akkor mi van kérdés, az azt fejezi ki, hogy én ehhez a témához nem nőttem fel. Én ehhez a témához nem vagyok partner. Alkalmatlan vagyok. Már nem állat vagyok, tehát tudok beszélni, de még nem ember, tehát nincs véleményem. Na és akkor mi van? Mert végül is valójában amíg van szád és nyelved, hogy kimondjad azt, hogy na és akkor mi van, akkor már is jogos a kérdés, hogy na és akkor mi van, hiszen akkor a baj nincsen, hogy te ne tudjál levegőt kifújva szavakat formálni. Szavakat, azért ez túlzás. Na és akkor mi van okat formálni. Tehát valójában nagy baj nem történt, hiszen te még tudsz beszélni a száddal, és még ki tudod fejezni a mély igénytelenségedet, meg a mély süttyóságodat, meg a mély érdektelenségedet a valóság iránt. Kaptunk üzenetet, azt írja a hallgató, ez van, ezt kell szeretni. Na, ez megint olyan, amit bármikor mondhatsz. Bármikor, bármire mondhatsz, hiszen ami elhangzott, az már is van. Legalábbis a nyelvi térben van. Már is ez van, ezt kell szeretni. Tehát ez az, amikor a létezést önmagában meghagyod, és megadod neki, hogy ő az, ami... Feltétel megadod... nélküli szeretetre hív fel, tehát isteni magasságba emel? Inkább, szerintem meg inkább Mert egy, az az megint egy ilyen jó igénytelen süttyóság. Azt mondom, hogy ledobták az atombombát <gül> másfél órája, erre te nyugodtan mondhatod, ez van, ezt kell szeretni. És valóban így van, hiszen nincs más, mint ez a helyzet, amikor ledob meg, tanuljuk meg szeretni az atomkatasztrófát, meg, meg az égési sérüléseket, meg hogy senki nem él már. Robert. Milyen csönd lesz például? Ja, no hát, az jó. Ugye? Az jó, mert jól lehet meditálni bárkinek. Ja, uh, mert könnyebb lesz az első sorba menni egy akel a koncerten. Robert szokta használni a következőket: ha egyet kérhetek, ha kérhetem, és ezzel nem tudok vitatkozni. De legalább hmm. egy egyetértést kifejezek vele, tehát legalább valamit kifejezek. Még... De nem feltétlenül egyetértést jelent, ha nem tudok vitatkozni, hanem a képességeit hiányát is akár. De, igen, de nem tudok vitatkozni, én ilyenkor általában a, nem azt, ezzel, azt, ezzel nem azt fejezem ki, hogy, hogy vitaképtelen vagyok, hanem ezzel azt fejezem ki, hogy nem áll szándékomban vitatni az elhúzottakat. Most csak mentegeted magad, Mégem, és erre kell neked azt mondani, hogy hagyd tudjam már jobban, hogy én mit gondolok még ki vagy te? Él. Még ki vagy te? Tehát itt megint arról van szó, hogy elhangzott valami, amivel az illető nem akar vitatkozni, talán nem tud. Talán nem. arról van szó, hogy nagyon ki van számítva intellektuálisan, nagyon precízen, és hát erre most neki nincsen muníciója, ezért elkezdi a személyedet vitatni. Igen, hát ez könnyen. Igen, elhiteltelenítés, és megpróbálja valamilyen minimumhoz kötni a megszólalást, jogát. Igen, igen. Um, beszéljünk kínos helyzetekről. Akár, akár ugyanezt folytatva közben, és azt gondolom, hogy ez egy interaktív blog, tehát 0630 olyan kínos helyzetekre gondolok, amikor rád rá, ráinte, ráinteget valaki mondjuk egy repülőtérem vagy egy pályaudvaron, de akár egy kevésbé népes helyen, és te visszaintegetsz, hogy hát, érted olyan, most nem tudom ki ez, de megbántani csak nem akarom, és abban a pillanatban egy elsétál melletted az ő irányába az, akinek integetett, és szintén integet. Tehát rá se nézett az ember, te meg állsz ott, és nagyon hülyén érzed magad, és ebben a pillanatban, ezt, most ugye két választási lehetőséged van, első, első soron, hogy abba hagyod az integetést, és ezzel zavartnak tűnsz, vagy folytatod az integetést, és kiválasztasz mögötte egy nálad gyengébb embert, és elkezdesz ráintegetni idegenként, és legyen innentől az ő problémája. Ez egy olyan fertőző betegség amit ha elkapsz, akkor a másik azonnal meggyógyul. Érted? Átdobod neki a tüzes labdát, hogy innentől legyen a te bajod, döcsém, Rádintegettem, az integes vissza, már itt se vagyok, és megúztam a kínos a kínos pillanatot, vagy mit tudom, mész az utcán, és elbotlasz valamiben, de fel, 40 éves felnőtt emberként, és trappolsz egy rohadt nagyot, tudod? És inkább trappolsz még kettő-hármat utána, hogy hát direkt trappolok, nagyon jó megépített kis járólap, ez nagyon szép a burkolatváltó, és párhuzamos, párhuzamos, igen, igen. És tudod, hogy minőség ellenőrzöd a, a, a burkolatot, hogy, hogy ne gondolják azt, hogy komplet hülye vagy, mert, mert kiesik el eseménymentesen. Gáncsmentesen. Igen. Ja, egyébként jártam cselgáncsozni, mint egy három hétig, ami azt eredményezte, hogy én csak a gáncsig jutottam el, a csel, csel, cselt még akkor nem vettük. Tehát nem tudom, miért hívják cselgáncsnak a dzsúdót, mert, mert csak a gáncsról volt szó. Hát a félábétszélnél nem voltam. Ott. Az egyik legjobb barátomat kellett földhöz csapdosni izibe, és ezt viszonylag hamar megmondtam. Az az igazság, hogy ez a szégyen, ez, ez, ez együtt jár az emberi létezéssel. Most ezek ilyen kis banális szégyenek voltak, amikről beszélsz, de hogy, hogy ott van a szégyen, és elkísér mm -hmm. minket, és vajon miért miért érzük magunkat kínosan? Tehát mi, minek szól a szégyen? Mert nekem az a hipotézisem, Megbuktunk. hogy nem ennek szól, tehát nem annak szól, ami ott és akkor történik. Tehát mm -hmm. arról van szó, felmegy a fa. Igen, valaki, inte, valaki integet, te azt hitted, hogy neked integet, te visszaintegetsz, és akkor mi van? Mi Mindenki volt már ilyen helyzetben. Mindenkivel megtörtént már ez a helyzet. Miért kell szígyent érezni? Azért, Ezért, mert te itt tévedtél. Mert kiderül, hogy általában nem figyelsz oda az emberek arcára és nevére és ezek összepárosítására, mert hót nem érdekel, hogy kikők. És akkor mi van? Ez, ez, hát egyébként igen. És akkor ide, de komolyan, más nem de volt ezt, így? Ezt ezzel? a pozíciót nehezebb felváltani. Értem, de én nem értem. De mindenki kifelé egy ilyen maníros, kellemes úriember ö, mi volt ott sugározni, és szégyelli, hogy belül azért az emberek 85% a hót nem érdekli. De mi van, ha már mindenki átesett ezen? Tehát már mindenki integetett úgy vissza, hogy nem neki integettek, <gül> már mindenki. Háromra abba hagyhatjuk. egy, igen. kettő, három. Á, nem tudom, hogy romra, vagy házra kell a, a bajnunk. Tehát, hogy semmi, nincs semmi okunk arra, hogy, ezt, hogy, hogy szégyenkezzünk. Mindenki Emiat, De ebben. mégis, De mégis szégyenkezünk. Tehát én, nekem, én azt gondolom, hogy nem ezek miatt szégyenkezünk. Tehát nem ez az oka annak, hogy szégyenkezünk, hanem van bennünk mélyen egy szégyen, amit bizonyos helyzetek előhívnak. Na most uh -huh. honnan került belé, belénk ez a szégyen? Miért érezzük azt, hogy, hogy szégyenkeznünk kell? Na most ez összefügg a zsidó-keresztény eredetmítossal, ahol ugye a paradicsomból való kiűzetést azt követte, követte egy megszégyenülés, és ugye a fügefalevél az így került a, sze a szemérem ö, elé, vagy ezért takarja a szemérmet az ember, uh -huh. Tehát innen származik a szemérem, maga innen származik a szégyen. Tehát itt van egy forrása ennek a szégyennek, valami rejtélyes forrá forrása, ami összefügg a bűnbeeséssel. Egy ö, egy, egy, egy lényegű valahogy a bűnbe esésel. Tehát valami történt valamikor, amikor megszűnt az intaktságunk. Tehát az állatvilágban mi még intakt lények voltunk. És megszűnt ez az intaktságunk az emberi válással, és most ebben az emberi létben, meg ezekben az emberi szerepekben szélhámosok vagyunk. Szélhámosok vagyunk, akik egy szerepet játszanak, és akik lépten nyomon lelepleződhetnek. És hogy valójában ez a szégyen, amit akkor érzel, amikor megbotlasz, de nem volt miben, amikor visszaintegértsz valakinek, de valójában nem is ismered, ilyenkor lelepleződsz az, az életben betöltött szerepetben. Tehát valójában arról van szó, hogy valamennyien szélhámosok vagyunk, valamennyünkön lötyögnek ezek a társadalmi szerepek és hogyha nem szerepben, akkor nem tudnánk elvéteni a lépést, akkor nem tudnánk hibázni ebben. Tehát valójában arról van szó, hogy amikor rossz korintegetünk vissza, akkor valójában leesik kicsit lecsúszik rólunk az állarc, lecsúszik rólunk az a hazug szerep, amit viselünk, és szembesülünk a, ezzel a hazugsággal, és ebben a hazug szerepben szégyenülünk meg, és ezt a szégyent ezért érezzük. Várjuk tőletek is a hasonló szituációkat, és ezeknek a megfejtését, vagy akár azt, hogy hogy lehet egészségesen kijönni. Tehát egy, egy egészséges, jó önbecsüléssel rendelkező ember az, hogy oldja meg azt, hogy hármat trappolt, vagy egyet trappolt, vagy elesett, vagy visszaintegetett, hogy oda megy és pacsizik vele, hogy bocs, -e voltam. Mikaz, nem is ismerlek. Mik az intakt megoldások egy ilyen helyzetre, amelyeket tényleg ajánlani tudunk, meg amelyek nem járnak együtt szégyennel, mert a legrosszabb az, amikor olyasmiért érzel szégyent, amit soha. Érzel. Kaptunk egy üzenetet, azt írja a kedves hallgató. Robinak nagyon igaza van az ilyen kis szégyenek nagyobb változata, amikor állandósul valami okból ez a szégyen, azt projektáljuk a külvilágra, hogy mindenki hülyének néz vagy lenéz minket, pusztán a létezésünk okán, pedig, ha interakcióba kerülünk másokkal, rögtön kiderül, hogy csak mi nagyítottuk fel magunkban a dolgokat, egyébként nevetségesek, de még inkább semmik. Ez mennyire így van, felvetődött bennem, hogy én egy nagyon szép kulturális példázatot tudok ehhez, hogy illusztráljam mindezt. Ez a Szabolő Rincznek a szégen című verse, amely így hangzik. Épp akkor léptem ki a kádból, és ahogy ott álltam mesztelen, véletlenül egy nő nyitott be hozzám, egy nő egy idegen. Fiatal voltam, ő is az volt, és egész testem elpirult, a szégyen szennyje nyakon öntött, és rám tapadt, és lángra gyúlt. Úgy éreztem, hogy tetten értek valami nagy gyalázatot, pedig mindössze az derült ki, hogy az vagyok, aki vagyok. Az egész csak egy pillanat volt. Végtelen gonosz pillanat, s a nő menekült iszonyodva, hogy a ház rögtön rászakad. Menekült szegény iszonyodva, hogy ezért még lakolni kell. Én meg ott maradtam a bűnnel, amit nem is követtem el. És töprengtem, és tiltakoztam, és lassan elfogott a dű. Aztán meguntam, és nevettem, és minden jó lett, és egyszerű. Régen történt, van vagy tíz éve. Mennyi rossz és jó oda van, ma már se lélekben, se testben nem tudom szégyelni magam. további SMS-eket. A kedves hallgató, amikor el, elválik az ürülék a májtól, az mit jelent? Az az, az, az szerintem szerintemúj a szögazságból. Igen, nem? de szerintem igen, de a máj az egy méregtelenítő szerv. A, azt gondolom, hogy az az, az hát valami az, az csinálja valami, az ürüléket valószínűleg vagy egy részét, nem? Igen, tehát ott ott, ott valami fontos, ott valami fontos elválasztási dolog történik, tehát nem csak a nem csak a vesében zajlik kiválasztás, úgy tűnik, uh -huh. és nem csak a való világban zajlik kiválasztás, úgy tűnik. Én szeretem a na és akkor mi van frázis, csak megfelelő helyen kell használni. Ha például a fizika tanár a fogadórára, és közli, hogy kéne valamit csinálni, mert a gyerekem csak hármasra áll fizikából, szerintem ez az adekvát válasz. Igaz, a TV. ez ezzel csak egyetértek. A tanár tudom. Nem, nem, TB részéről. Az a baj az ilyen beégésekkel, hogy azt a látszatot kell, Tedd publikusan, hogy te ilyen beégős ember vagy alapjáraton. Csak azt kell érteni, hogy Egy mindannyian, bolfácsán. mindannyian beégős emberek vagyunk. Mm -hmm. Ja, és vannak a pszichopaták, akik tényleg nem éreznek szégyent soha semmiért megállító. De most sarokba az embereket, mert azt, azt mondtad, hogy már pedig igaz, az, hogy mindannyian beégősek vagyunk, és ha te úgy gondolod, hogy nem, na akkor neked nincs lelked. Én nem mondtam, hogy nincsen lelke. Ha valaki mélyen magában néz kell, hogy találjon szégyent, és ha nem talál, az a baj. Én csak ennyit mondtam. Nos, én azt utálom, amikor valaki úgy kezdi a mondandóját, hogy nos, ez pedig én vagyok, én kezdem úgy a mondandómat, hogy nos, hát igen, lehet utálni, szerintem a nos az azt jelenti, ha ezt meg kell fogalmazom, hogy mit jelent a nos, a nos az azt jelenti, hogy ami most fog következni, arra figyelj oda, mert fontos dolgot mondok. Azt így a repterápia néven, gondolom Bíró Dávid a, a, a, a Facebookon, hogy a kedvencem, amikor arra a kérdésre, hogy iszol valamit, az a válasz jön, hogy egye fene. Ez mit jelent? Na jó, de csak a te kedvedért mond. de ugye, hogy iszol-e, és utána egy evéssel jössz, és azt mondod, hogy egye fene, tehát a lépfene, vagy a bármilyen másik fene, vagy a vigye el a hagyjon ott meg az egész, ahol van, hogy ne innék veled egyet, Sándorom, ezt jelenti. De csak az ő kedvéért, tehát ö, nem szívesen iszom, ugye, nem akarok beleszólni, de. Nem szívesen iszom, de töltsd kettőt egyből. Mert sokat iszom, nem szívesen. <gül> Sziasztok! Egy szörnyű szó tekintetében. Főleg, ha például a mellékhatásokkal párosítják, írja István. Ja, tekintetében. A tekintetében azt, a, azzal azt fejezzük ki, hogy arról. De nem mondhatod, hogy mellékhatások ról. irántról esetleg a mellékhatások végigette. <gül> Nézzen utána. Első körben kvázi úgy mond, Uh -huh. első körben. Uh -huh. Körökről uh, szó nincs. Pro primo. Aki el tud, aki így elkezd sorolni valamit, de egyig jut. <gül> Na nézd, egy. Azt nagyon jó jegyez meg, hogy valami vesző, és tehát. <gül> és itt van vége a mondandójának. Sziasztok! A vágod kérdés mennyire mély útjó, Miért nem lehet az értedet használni? Szerintem a vágod az kifejezetten az elmének a penge élességére vonatkozik. A vágod az arra vonatkozik, hogy, hogy úgy hasítod át, mint a forrók és a vajat. Tudsz-e követni? You know what I'm saying. Ugye? Hogy ö, velem vagy -e még ebben a mondatban? vágj -e annyira az eszet? Vagy csak le? Lassan mondjam, hogy mindenki megértsed... Esetleg. Procnár György írja a Facebookon, hogy én például, ugye ezt György írja, tehát György például úgy szoktam megoldani a hirtelen nem felismert emberkével való találkozást, hogy elkezdi kérdezgetni, hogy hát ő, hogy vannak a többiek? Mi a helyzet a csapattal? <gül> tehát nehogy nem azt mondja, hogy a kislányod hogy van, ugye, Mert, vagy hogy vannak az ikrek? Ezzel ez, ez a legrosszabb. Ha fogalmad nincs, hogy ki az illető, akkor nagyon kicsi a valószínűsége, hogy támpont iker gyermekei vannak, hogy vannak a többiek. Csak nagyon rossz, hogyha is ismered. Ha a sutyó Himnus refrénje, hogy na és akkor mi van, akkor az árósor, hány éves is vagy te tulajdonképpen, írja uh. a hallgató, ez a sutyóság legalja. Na most a, szerintem meg a sutyóság legalja az, amit tett le az asztalra. És főleg akkor, hmm. hogyha egy Terminátor 47-nek euh, nevű, euh, arctalan, egy nick, egy, egy, egy, egy, egy maszk, az, az megkérdezi tőlem, hogy én mit tettem le az asztalra. Meg amikor, meg amikor a Dévényi Tibi bácsi kérdezi meg, hogy én mit tettem. Tehát engem leginkább ez zavar. A, a barátom gyereke azt mondta a buszon egy néninek, tudod, hogy olyan öreg vagy, öreg vagy hogy nem sokára meg fogsz halni? Na, ez, ez, kemény, ez kemény. Ennél már csak akkor lett volna őszintébb a gyerek, ha részeg. Szia! Ilyen, ilyen esetekben, már mint a kínos esetekben, kacagni szoktam magamon. Humorral uh -huh. jól lehet kezelni ezeket a helyzeteket. Nem érzem cikinek, emberek vagyunk, csetlünk, botlunk, átvitt értelemben is. Jó a műsor, gratulálok, írja Kata. Ez nagyon így van, tehát ez nagyon így van, hogy a humor segít. Tehát hát nem véletlenül írja a, a, a, a Szabolőrinc, hogy először is töprengtem, aztán tiltakoztam, aztán elfogott a dű, aztán meguntam, aztán nevettem és minden jó lett és egyszerű. Tehát, hogy, a, hogy a, arról van szó, hogy addig idegeskedsz ezen, amíg az az ideád van, vagy az az illúziód van, hogy, hogy ezt a dolgot lehet jobban csinálni. Hogy ezeket a kínos helyzeteket meg lehet úszni, vagy hogy érdemes őket megúszni. És amikor rájössz arra, hogy nem lehet őket megúszni, és nem is uh -huh. kell őket uh -huh. megúszni, és nincs is rajtuk mit megúszni. Akkor már csak nevetni tudsz rajta, és akkor egyszerű lesz minden, és akkor már azt fogod, már nem magadat fogod látni, aki éppen kínos helyzetben vagy, hanem a hanem az embert, az előjel nélküli embert, az univerzális embert, aki időről időre kínos helyzetekbe kerül, mert ez az emberi létezés része. A része az emberi válasznak a része, annak a, annak a társadalmi szerepnek, ami a mély teljesen idegen. Mert azt gondolom, hogy, a, hogy van, egy, van egy olyan létezésünk, ami nem társadalmi, nem szociális, ahol nem kell önmagunkat igazolnunk lépten nyomon, és ott nem is tudunk megszégyenülni. Ott nincs helye a szégyennek. Ott a szégyen nem fog rajtunk. Nagyon durva, hogy rajta kapja azon, hogy létezik, tehát e semmi más nem csinál, majd bűnt tulajdonít hozzá a nő, mert kikövette el a bűnt ő, nem kopogott mondjuk, vagy nem volt elég óvatosabban, hogy berontott valahová, és elmenekül, és kb. segítségért kiállt, amiért egy másik ember létezik, és az olyannyira, hogy az elhiszi nem tudom, tíz évre mondjuk, vagy hat évre, hogy Jézus, mit tettem? De ez, mit egy De ez egy ontológiai bűn. Tehát azt kell érteni, hogy valójában ott és akkor két szociálisan beágyazott, két szociálisan létező emberről lemállott a szociális szerep, és ott álltak egymással szemben két homo sapiens, akik egyszerűen csak lények. És ott ott ők a társadalmi szerepeik nélkül ott és akkor csak téreztek és bűnt És felántottak magukra egy szerepet köntös helyet, a, a bűnösét és a, az áldozatét. Tavaly március 20-án volt egy Ha Felmegy a Függöny címmel ellátott témánk, ott volt arról szó, hogy az emberek bizony néha úgy érzik, hogy hirtelen egy színpadon találják magukat, de úgy, hogy a darabot ők nem tanulták meg, sőt azt sem tudták, hogy ez lesz a feladat. Ez fordul néha elő, hogyha hirtelen megkérdezik, hogy hány van, és, és rájössz, hogy úristen, kismutató, nagymutató, melyik a ú, ú, tudod, hogy visszarepülsz az oviba, ahol, ahol, ahol eldől, hogy lesz-e belőled valaki, ha meg tudod kötni a kötényt a hátad mögött is, masmira akkor ember lesz belőled, ha nem, akkor, akkor, akkor, teljesen mindegy, van, hogy megdögleni. akkor jó lesz neked a pálcika, a pálcik a fordított szék típusú óra is a hétszegmenses kristály kijelzővel. Mert tök mindegy, hogy le tudod-e olvasni, mert pontosan tudjuk, hogy nem készültél fel. Kelemen Norbert mondja a Facebookon, hogy számomra az egyik legkínosabb szituáció az utcán, amikor a nagy meggyőződéssel sétálok, majd eszembe jut, hogy nekem éppen az ellenkező irányban lenne dolgom. Ilyenkor egyszerűen nem történhet az meg, hogy 180 fokot fordulok és megyek tovább, hanem rá kell néznem az órámra, a telefonomra, mintha valami hatására gondoltam volna meg magamat. A, a Robinak is van egy ilyenje. A, amikor véletlenül kimond valamit a rádióban, amit nem szabadott volna, akkor utána még egyszer ki fogja mondani, hogy mindenki meggyőződhessen róla, hogy ez direkt volt. És én meg már akkor falfehér vagyok, amikor először kimondja, mert tudom, hogy egy percen belül jönni fog a, a, a második csap. Igen, igen, mert, mert, de mert olyankor előre menekülök. Tehát úgy vagyok vele, hogy ebből no. az időt visszatekerni nem tudom, de még a, a, a deviáns magatartásomat még normává emelhetem. <gül> tehát ez a lehetőség még ott áll előttem. De igen, mert, mert a lényeg az, hogy te ne hibáz, az kine derüljön, hogy te nem jól csináltál valamit. De ugyanerről van szó, hogy, hogy, hogy elvétettem valamit, egy társadalmi, szociális szerepet, mert nem a lényemből fakad, mert a lényünkből a valóságunk fakad, és a társadalmi szerepeink nem valóságosak. A társadalmi szerepeink, ezek a szociális szerepeink, ezek, ezek maszkok, ezek szerepek, ezek álcák, és hogy amikor, amikor ez, ez lötyög, olyankor jön a kínos feszengés és a, és a szégyen. Visszaintegetni egy ismeretlennek tök jó fej dolog, írja a hallgató. Ezzel azt kommunikáljuk, ezzel azt kommunikáljuk hogy nem ismerlek, de szimpatikus vagy, és viszonzom a köszönésed. <gül> nem, ismerlek, Jelzésed, vagyok. Csak, hát nem ezért. de vagyok. Csak, csak hát nem azért integetünk, mert, mert ő egy szimpatikus ember, hanem azért, mert a mögött áll éppen, akinek az imént integettünk, hibásan. <gül> az, az a nagyon rossz, amikor a falnál áll az illető, és megpróbál egy még jobban mögötte állónak átintegetődni, hogy át nem is rólad volt szó, hanem, hanem ú, de nincs ott senki. Tehát, hogy teljesen egyértelmű, hogy neki integetti, mert nincs ott senki más. Azt Hozzám jön, beszélsz? Így folytatja a hallgató. Akkor válik cikivé ez a helyzet, amikor szembesülünk, hogy a jelenlegi izolált szociális közegben ez nem így működik. Te viszonzásból ráintegettél, de ő nem integet neked vissza. Aha. Így magadra maradsz az integetéseddel, mint egy jó hiszemű balfácán. De ez valójában nem balfácánság, hanem jó fejség. Tehát azt kéne érteni ténylegesen, hogy, hogy miért az érzi kínosan magát aki balfácán, kvázi. Hát túl jó fej mondjuk, és miért nem az, aki halálosan bunkó és. és, és, és, és Mondjuk pszichopátiás módon működik, vagy mondjuk megszégyenít valakit. Tehát miért? Va hol kötöttük meg, és hol írtuk alá azt az egyezményt, amikor, amely szerint a megszégyenített fél félszégyelje magát, és nem a megszégyenítő. Nem lehet, hogy felül kéne írdunk ezt az egyezményt, a nem lehet, hogy újra kéne leszegben. És a gyengébbik szenved. Na hát Gyer, erről van összefeszülnek az erők, és akinek az akarata és a, a tartása erősebb, az nyer akkor is, ha ő a bunkod, akkor is egyébként, ha ő a pozitív. Tehát, hogyha te vagy a sziránó, akkor kifricskázhatod a másikat, és a kínodat az utolsó cseppig rákelheted. De, De hol... ehhez képességek kellene. Csak az a kérdés, hogy hol született ez a norma, és hogy nem volna -e lehetőség akár ezt mondjuk felülírni, és a szégyent ahhoz hozzárendelni, aki ténylegesen valami szégyenletes dolgot tett, és nem pedig ahhoz, aki jelenleg kínosan érzi magát, mert, mert az adott szociális közegben esetlennek vagy teszetoszának tűnt. Azt írja nekünk a kedves hallgató, Kínos Szituációk tárháza a Seinfeld című sorozat. Nagyon ajánlom, minden rész ilyenek köré épül. Hát akkor meg már sokkal inkább a Kínos Szituációk tárháza az Office és az ExtraZ című sorozat. Beleértve, az Extraza futottak még, az Office az magyarul is Office. De az Office-nak van amerikai változata is, meg van mm -hmm. angol is, és a brit az még egy kicsit talán kínosabb. Az amerikai is nagyon kínos tud lenni egyébként. És az amerikai is azt nagyon szerethető. Ívad. Igen, igen, és a sokkal hosszabb. Az extráz, az, az meg a kifejezetten az Office ö, alkotójának, a Ricky Gervaisnek a, a média világába kalauzoló szintén rendkívül kínos és rendkívül vicces, és a mindegyik epizódban valamilyen sztár hülyét csinál, vagy így leginkább ilyen rettentő kínos helyzetekben csinál magából polyáccát. Igen, azaz, nem csak magából, hanem ebből a statisztából, ugye a Ricky Gervais egy ilyen statiszta, aki szeretné, szeretné, hogyha lenne neki, szöveges szerepe egyszer, de hát, hát nem meg, nagyon sikerül. Meg van az. egy álma, amit szeretne megvalósítani a tévében, és aztán ami abból megvalósul, hát az valami gyalázat. És hát így jól látszik az is, ráadásul a BBC-vel szívózik egy BBC sorozatban. Tehát a BBC uh -huh. legyártotta azt, hogy ö, hogyan nyírják ki a BBC-nél a legjobb ötleteket, és lesz belőlük valami hitvány szemét, és ez a BBC sorozatának a keretében lesz megmutatva, ez zseniális. A kontrasztképzéshez segít hozzá az, hogy ugye ott világ stárok jelennek meg, mint önmaguk, és úgy kerülsz kínos helyzetbe, ami alap, alapjában is kínos, mert süttyó vagy, de egy csillag előtt leszel szemét, érted? Igen, nem az utcán de... versz szemétként, hanem, hanem a, a, nem tudom, a, a, a, az Olimposon egy vérfolt. De van egy csomó olyan szituáció, amikor a, amikor a, a világ a saját szerepében, úgy, hogy ő saját magát játsza az extrázban, válik olyan hihetel, olyan elképesztően kínos Nagyon szituáció áldozatává, és akkor ott, ott ő kvázi Robert De Niroként ég, mm -hmm. nem, egy, nem Andy Milmanként. A, a Seinfeld, csak így gondolom, hogy ez ilyen 89-92 közötti kezdésű ö, sorozat, és ö, tényleg kínos, de az egy szerethető szitkom, és azt gondolom, hogy vannak benne kínos helyzetek, de amit az office ez a jervész kitalált, az konkrétan a, a kínosság humor megteremtése. Tehát van olyan, hogy mit tudom én observational, hogy megfigyeléseken alapuló humor, a legtöbb jobb fajta up ezt végzi, ugye, mert mindenféle humor típusok vannak, de ez soha eszembe nem jutott az, hogy van ilyen, hogy kínosság humor, és közben esetleg, hogy van olyan is, hogy kicsinyesség humor, tehát az és az is benne van az office-ban, hogy az emberi kicsinyesség az mennyire vicces tud lenni azért, mert magadban is megtalálod, tehát, hogy igen, te is elvennéd az utolsó sportszeletet, hogyha kisgyerek anyukája nem figyel oda, hogy már igazából ő hozzáért, de te gyorsan kikaptad a kezébe, egy legyőzöl egy gyengét, és örülsz, hogy nyertél. Na igen, de akkor vicces, hogyha te felnőttként vagy kicsinyes, hogyha a gyerek kicsinyes, akinek a szerepéhez kvázi hozzá, a kicsin gyerek szerepéhez a kicsinyesek hozzá is tartozik, az ott már ott nem vicces mindig úgy vicces, hogyha a, a nagy ember kicsinyes, például. Akitől akit, hát nem ezt várnád. Azt mondja a Mezei Pál a Facebookon, hogy én tudok egy jó sztorit kínos helyzetek témában, nem ilyen banális, mint az integetést, de nem írom le, mert az még kínosabb lenne, ha egy illető személy olvasná itt. Tehát neki még nem telt el a tíz év annyira, mint Szabó Lőrincnek. És hát... A szélső, szélső értéke, vagy speciális esete a kínos helyzeteknek, a kínos csend, amit mindannyian ismerünk. Amikor a Mások Élete című film vége felé az író meglátja a taxiból a keresett HG 20 per 7 es ügynököt, kiszáll, hogy szóljon neki, de aztán visszaül a kocsiba, mert nem tudja, mit mondhatna neki. A végén a volt ügynök megtalálja a halálból, megtalálja a hálából, nem mindegy, neki ajánlott könyvet. Így tudta elmondani az író, amit személyesen nem mert, vagy nem tudott volna. Na, na itt kifejezetten a szégyen, ö, szégyenről van szó, de a szégyen nekem egy másik, másik oldal. Tehát itt az író azért nem megy oda ahhoz az ügynökhöz, akit megtalált, mert az az, az egykori ügynök akkor reklámújságokat, ilyen Tesco meg Osan Prospektusokat szór ki postaládákba. Aha. És egyszerűen a, a ez az ember azért került ide, azért van ebben a szociális helyzetben, mert, mert, mert őt, őt akkor és ott megmentette. Soha nem találkoztak, de őt akkor és ott megmentette a börtöntől, megmentette a stázi fogságától, tehát nagyon sokat köszönhet neki, és ő ezt nem tudja viszonozni. Nem tudja viszonozni egy készszorítással, vagy egy, egy köszönömmel. Ne, tehát ez egy olyan szituáció, amit emberileg nem lehet kezni, nincs hogyan, nem tudja, nem, nem lehet hogyan, hogyan, hogyan, hogyan intézni. Ezért, ezért azt az utat választotta, hogy a könyv könyvet neki fogja ajánlani, és így fogja, ilyen módon fogja megköszönni neki. Mert, mert nem tudja vállalni, hogy ő egy koszorús költő, vagy egy koszorús drámaíró, miközben az, akinek mindent köszönhet, akinek a mindent köszönheti, az az ember, aki egy vadidegen és egy tök ember, aki lehallgatta őket, és feláldozta az egész életét és az egész egzisztenciáját értük, mármint ő érte, ezt nem lehet megköszönni szavakkal. És hogy ez is egy kínos helyzet, de nem az a fajta kín. Hogy itt arról van szó, hogy, hogy szégyenkezel azért a világért, amiben élsz, azért a világért, amelyben azt a helyet töltöd be, amit betöltesz, azért a helyi értékért, meg azért a, azért a, a megrongált világért, amiben élsz, ezt, ezt rohadt nehéz kifejezni. De, de rád vonatkozó, vonatkozóan is ez szégyent okoz. Mindenki meg tudja köszönni az édesanyjának, hogy a világra hoztad, de amikor újjászületik, születik, tehát valaki egy új esélyt ad neki, vagy egy, egy teljesen bizonyos végtől menti meg, a, azzal nem olyan intima viszonyod, mint az édesanyáddal, és tíz éves korodra már el tudsz énekelni valamit egy anyáknapi ünnepségen, érted? De nem, én, de nem tudsz elénekelni semmit annak, aki az életedet megmentette, mert ha se kutyát sem ha nem ilyen bajtási, testvéries, katonai összetartásról van szó, hanem hogyha távolból valakinek, te köszönhetsz valamit, hát, mit agon. kezdesz vele? Általában akkor kínos, hogyha túl, túl bagatel vagy túl banális dolog, dologról kell beszélni, vagy hogyha akkora a dologról, mihez már nem érsz fel a szavaiddal. De egy Dobrioné hát van, nem lehet ezt is lerendezni? Hát ez az, hogy nem. Szóval, hogy így túl, túl, hogy nagy, egy túl, nagy dolog, túl nagy dolog, és a szavaid, hogyha megpróbálod őket szavakkal kifejezni, akkor úgy kopognak, ahogy kiesnek a szádból, mint a fagarasok. Nincs, nincs fedezetük, nincs értékük, kevés a nyelv hogy kifejezd, és ilyenkor valami nagyobbat, valami nagyobb ívű köszönetet kell választani. De és milyen a, és szép az a pillanat, amikor uh, akár egy nem is annyira tanult vagy erkölcsös ember felismeri, hogy itt most az ő szavainak legalábbis nincsen helye. Igen, igen, igen, igen. És a, és a film végén, amikor kérdezi a, kérdezi a boltos, hogy így becsomagoljam, vagy kérdez csomagolást, és akkor erre mondja a hősünk, hogy nem, nekem lesz. És ez a mondás, hogy nekem lesz, ez persze a boltos számára annyit jelent, hogy nem kell becsomagolni. De a mi számunkra, akik a filmet nézzük, mi értjük, hogy ez mennyivel többet jelent. Hogy valóban. Neki. Sziasztok, én Evelyn vagyok, Budapesti hallgató és a sandy szeretném kérni azt a, a jódlis jó számot, tudjátok? Sajnálom, de a több ezer éves civilizáció elleni bűn lenne, ha ezt teljesítenénk. Sziasztok! A több ezer éves civilizáció vagyok és megtiltom, hogy teljesítsétek Evelin kíványságát. Ez az Önkényes Mérvadó a 90.9 Jazzyn. Bévényi Tibi bácsi ma nem rendel. Azt kérdezi a hallgató, azt ciki, ha a hangmérnök a mondat közepén keveri le az adást? Hát igen. Azt az, az ciki. Na én meg azt javaslom, hogy a... Ciki és menő tengelyről a világunknak az értelmezését esetleg helyezzük át a helyes, helytelen tengelyre. Mert hogy létezik egy morális ív, amelyen el lehet helyezni a világot, és nem csak ez a kifosztott morál, vagy ez a komolyan nem vett morál. Most a könyörgöm, a ciki és a menő világa az a morálnak mi Milyen szintű lefokozása? Amikor a jó helyére a, a menő kerül, a rossz helyére pedig a ciki kerül. Tehát igazán a rosszat is megfosztjuk a valódi jelentésétől, meg a jót is megfosztjuk a valódi jelentésétől, így végtelenül lefokozzuk ezt az egészet. És akkor, a, akkor már is arról van szó, hogy nem az számít, hogy mit mondott, az számít, hogy mikor keverték le mondat közepén, vagy mondat végén. Tehát rögtön nem egy tartalmi entitása az, amit keresünk, vagy meg akarunk ragadni, hanem rögtön egy formai entitás. Tehát valójában a menő az a, helyes, az, az a helyesnek, a helytállónak a ruhája. A ciki az meg a helytelennek, a hibásnak a ruhája. És mi a ruha alapján ítéljük meg az embert a helyet, hogy az embert néznénk önmagában. Ehhez azért ismerni kell. Tehát, hogy egy integetéssel nem jutottál olyan közel hozzá, hogy eldöntsd, hogy általában ő máskor hogy reagál. Szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert, és hát közben de elsőre, hogyha jön veled valaki szembe, akkor az öltözékéből és a korából és a tartásából tudod megítélni, hogy tegezni fogod, vagy föllököd. Jó, vagy, ugye... vagy magázni, vagy köszönsz neki, vagy átmész az utca túloldalára. Oszi, hogy ne túl túlélsz konkrétan, oszi, ha oszi, hogy, hogy kell felöltözve lenni ahhoz, hogy föllökd az illetőt? Hm? Például szalad feléd egy fegyverrel a kezében, és hadonászik. egy nagyon kemény ember vagy, hogy az ilyeneket csak úgy föllököd. De ne túl repülnek. <gül> ja, ja, ja, ja, ja, de já, hát fe... apukám erősebb, mint a ninja, és a Chuck ő állítja meg a kocsival. Nehogy ne, nagyon hamar elhangozzon az allah aztán jaj. Jó, azért világos, hogy miről beszélek. Értem, Tehát, hogy, hogy ö, ö, elszokott hangozni nagyon sokszor az áldozat áldozathibáztatás című új keletű kifejezés. Én ennek nem vagyok a barátja. Én fiatal korom óta ö, igyekszem a, a bajt elkerülni. Csak, csak, azt kell megérteni, is hogy, csak, csak azt kell megérteni, hogy a helyes-helytelen tengelyen mindig megvan a lehetőséget, hogy a helyest válaszad, és elkerüld a helytelent. Az mindig a tekezetben van. A ciki menő tengelyen... Nincs a tekezetben. A ciki menő tengelyen sokszor bele fog sodródni a menőbe, sokszor bele fog sodródni a cikibe, és ezek megtörténnek veled. Egy nap ciki leszel, és aztán azon is túlteszed magad, és kész. És nincs morális hát vonatkozása a... a dolognak. Nem rólad szól, nem téged ír le, nem minősít semennyire. A ciki az egy olyan párosítás, ami nem biztos, hogy összemetszel a végén. Tehát én is gondolhatom, hogy ez most ciki volt, amit csináltam, és a másik is állíthatja, de nem muszáj egyetértenünk benne. Érted? Azt mondom, hú ez most ciki volt. Volt, és te azt mondod, hogy olyan, felejtsd már el. De olyan is lehet, hogy most mit ugráltál? Meg hogy hát nem tudod, mennyire cikki amit csináltál. És én meg tényleg nem tudom. Érted? És akkor van az, amikor egyetértünk, az lehet a szégyen. Igazából. Igazából nem a, a cikli menütengelyen kéne a szégyen érezni, hanem a helyes, helytelen tengelyen. A... De ahhoz egyedül is elég vagy. Tehát akkor történik belül. Világos, világos. De, de, de, de, de talán ez nem, nem azt mutatja, hogy a ciki menő az mennyire felszínes, és mennyire üres, és mennyire kong az ürességtől, hogy a ciki menő csak akkor működik, hogyha valaki ott van, akinek a szemében ciki vagy menő, a helyes-helytelen tengelyen a szégyent, egyedül is tudod érezni egy teljesen zárt szobában. Úgyhogy senki nem uh -huh. lát, úgyhogy senki nincs ott. Úgyhogy senki előtt nem kínos. Csak magad előtt, vagy az Istened előtt, ha úgy tetszik. Beszéljünk arról hogy a, a filmgyártásban a rajzfilm karakterek sérthetetlensége hogyan köszöntött be, aminek bizonyos esetben talán az az oka, hogy, hogy a, a szélesebb közönség előtt bemutathatóvá válik a film. Részben meg talán erre ez volt a cél, hogy gyerekeket vagy fiatalokat célozunk meg vele. Figyeljük meg, hogy Bud Spencer és Terence Hill Filmeinek jelentős részében nincs vér, nincs halál. Hm? Van, hogy elintéznek valakit, vagy ki akarják, ki akarják nyírni, vagy üldöztetik, de amikor bunyó van, akkor, akkor még a csonttörés, az arc csonttörés is egy vicc. Mm -hmm. Tehát mindenki fölgyógyul belőle, mint ahogy a, a vonatáltal kilapult ö, ö, Tom nem Tomra gondolok, hanem a kengyelfutónak a ja, a ja, ja, préri kutya, préri farkas. Préri farkas haverjára, az a saját hüvelykújánál fogva fölfújja magát. Mm -hmm. És már kész is? Bár csak itt tartana az orvostudomány, ahol a meteorológia. Jó, hát igen, a, a, a Bat Spencer-nek a filmjeiben, mert hogy ezekről van szó, a, a erőszak az burleszk. Ugye? mert hogy így a leszket meg az erőszakot kell ötvözni ahhoz, hogy az erőszakos filmből abból egy matinémozit tudjunk gyártani az ifjúsági korosztály, meg a gyerekek, meg a családok részére. Uh -huh. Tehát, hogy ez, ez aztán tényleg mindenki számára fogyasztható legyen. Érdekes módon az erőszakra van fogadó készség minden korosztályban, a három éves vagy öt éves gyerek is szereti az erőszakos filmeket nézni, a fontos határ az a vérnél van. Nem véletlen például, hogy a piros szín az mindig mindenhol a tiltást jelenti. Nem csak a piros lámpa jelenti azt, hogy ne hajtsál be, nem csak a piros, a piros szín mondjuk, az, amikor a forró vizet próbálod nyitni, a piros szín jelzi a forró vizet, vigyázat forró. Tehát a piros szín a természetben is a gyulladást jelenti például. Tehát a piros az mindig a veszélyre hívja fel a figyelmet. A természetben is nem véletlen, hogy a vérszíne piros. Ha meglátod a piros szint, akkor átkerül az erőszak egy új regiszterbe. Egy teljesen új minőséget nyer az erőszak. Onnantól kezdve a dolog visszafordíthatatlanná válik. Onnantól kezdve a dolognak a tétje az mérhetetlenül megnő. A bunyó az egy vicces, kedélyes dolog. Ha, vé ha vért látsz, onnantól kezdve a bunyónak vége, és elkezdődött a gyilkolás. Ez egy, itt, itt, itt, itt egy teljesen új minőséget nyer a helyzet. És pont ezért a Batspensernek, meg a Terence hill a filmjeiben a vér az tilos. Emlékszünk a, a falu című Shayamalan filmre? Abban a filmben volt egy tiltott szín a kis közösség számára. Próbálom nem szét spoilerezni a filmet, ez egy olyan film, amit aztán szét lehet spoilerezni, nem áll szándékomban. az a végén a Ne! De nem az, ami az, nem ne, a múlt szorán elején az Aha. És, a, és a, a, a kis falu lakóinak a, a szabályzata, az egyik, az egyik sarkalatos pont, hogy van egy tilos szín. Van egy tilos szín, és az a tilos szín, ez a vörös. De nincs szó rá. Tehát nincs megnevezve, úgy hívják, hogy a tilos szín. Uh -huh. A, ez a, ezt a szint nem használják egyáltalán semmire, mert a, a városalapítók vagy a falu alapítói így akarják elkerülni az erőszakot, hogyha meglátod a piros szint, az a tiltás színe. Uh -huh. Tehát, hogyha ha, ha bármi vérontásra sor kerül, de a természetben is megvan ez, mindenkinek, mindenki ejtsen el mindent a kezéből, ami a kezében van, ha meglátja a piros szint. Mert onnantól kezdve valami visszafordíthatatlan készül. Ugye arról van szó, hogy ha látjuk a piros szint, ott meg kell állni, mert ha ez így folytatódik, akkor itt meg fog halni valaki. Uh -huh. Tehát abban a pillanatban a helyzetet meg kell fordítani, és meg kell próbálni megmenteni azt az illetőt, aki piros. Vissza kell tenni bele a vérit. Hát igen, valami ilyesmit, vagy legalább el kell állítani. Igen. Ezért is mondjuk véresen komoly. Nem véletlen. Azt is megfigyelhetted, hogy a, az első hat Star Wars epizódban sincsen vér. Ja, van ugyan elszenesedett holttest benne, de nem folyik vér. A, az, főleg azoknak a vére nem, akik számolatlanul hullanak. Ja, ja. Ők, ők arc és vér nélküliek. De azért nem... Egészen elképesztő volt, hogy a hetedik epizódban, vagy én már nem tudom, hányadikban, a, a moziteremben alig értem be és, és már fröcsögött a vér. Tehát itt egy új fejezet kezdődött. Igen, igen, igen. Úgy tűnik, hogy a Disney komolyabban akarja venni magát, meg a, meg a Star Wars-t. Minden esetre a, azért volt, volt vértelen, és azért tudták ifjúsági mozinak meg, megőrizni, mert ugye ott lézerrel kaszabolnak. Na most, hogyha lézerrel vág, vágsz le bármit, akkor abban a pillanatban ki is a sebet, amikor, ahogy ejted a sebet. Gyakorlatilag bőrgyógyászkodnak, nem? Igen, igen. Ilyen de... szemölcs leszedés, de, de akár de amik... De amikor, a, de amikor a Han Solo a lézerpisztolyjal lövöldöz, az, az is ugyanúgy lézerrel találod mm -hmm. meg. Tehát ugyanúgy kiégeted a sebet abban a pillanatban, amikor ejted. Tehát megint nem látunk vért. Tehát mm -hmm. úgy, itt, itt sikerült a Bud Spencer meg a Tarantino ö, filmek között egy ilyen Star Wars-nyi árkotásni, ahol már meghal, de még nem véresen. Mm -hmm. Ugye? A sátán... Is mindig piros színben ábrázolják. De tényleg miért? A sátán miért vörös, vagy miért piros? Ő is piros? Inkább, inkább vörös, inkább vörös. Nem felejtjük el, hogy a vörös az a, az a hús színe, az a vér színe, az az ösztönvilág színe. Tehát az az ösztönök világába vezet. Mm -hmm. Az az ösztönök... Az az ösztönök féktelenségének és korlátlanságának a színe a piros. Ugye, Gyakorlatilag a, kék, a sátán arculatának megtervezésénél felhasználtak egy már létező ö, reflexet, ami, ami benned van. De, nem, de minden színnek megvan a jelentése. A kék az egyértelműen a szellem színe. Nem véletlen az ég kékje. A, a kék az a szellem színe, az égszínkék <gül> az a szellem okay. színe. A vörös az a hús színe, a zöld a vegetáció színe. Min, uh -huh. minden, színnek, minden színnek megvan a jelentése, és, és nem vé, tehát ezért nem véletlen, hogy a sátán az az ösztönvilág színét kapta. A dübari rózsaszín az minek a színe? Szerintem a rózsaszín az a vörösnek az öccse. Persze, a valaki jobb az az Nyilván azokra az alapszínekre gondoltál, ami vörös, sárga, igen, narancs, igen, zöld, igen, kék, igen, igen, igen, igen, ha, ha, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, kedves hallgató. Hát valakinek be valami korából, úgy tűnik. Uh, igen, igen, a piros az stilos. A piros az stilos. de nem véletlenül de kívül a piros. az a gúnyát a sátán, nem? Tehát, hogy neki kívül van a belseje, uh -huh. mert annyira nyitott. De nem azért, mert annyira nyitott, hanem azért, az azért mert annyira szégyentelen, hanem azért mert, hanem azért, mert ő benne nincsen semmi szégyen, mert ő vállalja a vállalhatatlan. Uh -huh. Tehát mindazt, amit a kultúra elfüggönyöz, mindazt, amit a, amit a kultúra egy el akar, mert érzi a szégyent, a sátán, nem érez Aha. semmit. Nem van bőr a képén, hanem nincs. Éppen leggezőleg. De, de azért tegyük hozzá, hogy ő viszont nem adott ki a másik oldalról két komplet könyvet. A sátán talán nem szellem? A sátán az egy olyan szellem, ami hús lényegű. Ez a lényeg. Pont ez, a, ez, a, ez, a, ez az ő szellemiségének a, a groteszkje, ha úgy tetszik. A vér az emberiség egyetemes kultúrájában az élet, egészség, erény, erő szimbóluma vérszerződés, piros posgás, vérosszú, piros posgás valaki, akkor is megcsípkedi az azt hogy de jól nézel ki. Jó, de ez a, de ez a vegetatív életet jelenti. Nem is a vegetatív. Ez a, ez a, ez a, ez a, ez, a, ez az állati életet jelenti, tehát a vörös, az az, áll, az, az élet állati súgja. Ez kell érteni, tehát olyan egészséges hmm. vagy olyan szép piros posgás az arcod, az. Arra a fajta életre vonatkozik, ami a húsból és vérből való élet. amikor a vörös szín már nem írja le, azok már szellemi szférák, azokat már a kék írja le. Uh -huh. tehát, uh -huh. a, a, a, és a barna sincs ettől messze, tehát a barna igazából a narancs. Uh -huh. De aki nem miszi el, az nem tudom, vitatkozzon. 063020909 a kínos csendek kedvelőinek visszalapoznék egy picit egyrészt van olyan, amikor, amikor megkérdezed egy nem várandós nőtől hogy mikor jön a baba na ott, ott pusztulás jön én, a, én a, a, a várandos anyukáknak azt szoktam mondani, hogy teljesen mindegy, hogy egészséges vagy beteg, csak fiú legyen. És olyankor mindig elképesztő gyűlölettel néznek rám, és úgy, úgy, úgy csapkodnak a, a szemükből a lángok, hogy fel akarnak terzselni engem. De nem értem, hogy miért. Azt gondolják, hogy én egy hülye viccel beléjük rakok egy fogyatékos gyereket, vagy a gyereknek majd nyitott lesz a gerince azért, mert én egy hülye viccet mondtam, vagy mi? Tehát nem is értem. Mikor közben csak reflektálni akart arra, hogy egy ilyen helyzetben ezeket a kötelező ócska frázisokat kell mindenkinek előadni. És ha valaki kifordítja ezt, akkor rögtön az a vád tehát addig nem hitt abban, hogy gondolattal be, egészséges magzatokat beteggé lehet tenni, de most, hogy ezt kimondtad, most már igen. elkezd hinni benne. De jóvá teheted, hogyha elmész a tejfakasztóra és leiszod magadat. De aztán kérdés számolni, na van tej? Igen. Sát szívesen! <gül> az ösztönvilága, világa? Kérdezi a hallgató, a válaszunk pedig igen. Ö. De a, a, az ösztön, amit az, a szellemeddel gyűrsz le és tartasz kordában, és engedsz el, ha akarod, ö, és rakod a fiókba, hogyha viselkedni szeretnél, az, az rossz volna? Na de hát. Ö. Állati inkább, bestiális, ami ugyanazt uh -huh. jelenti, és akkor már majdnem ott tartunk hogy a, a, a sátáról beszélünk. Az az igazság. Miért? Eddig hazudtál? Robi kérdezi a hallgató. Na, nekem azt mondta az angoltanáron valaha, hogy aki azzal, azzal kezdi a mondatot, megmondom hogy az az igazság, őszintén. vagy megmondom őszintén, az hazudik. Mi? meg a meleg, mint izzó pokol. Érdekes lenne kékben, írja a hallgató. De hát ez se véletlen, hogy a pokol, hmm. hogy az égés vörös, hogy a pokol izzó parazsa vörös, hiszen az emberben is belső égés zajlik. Hát te is égsz, oxigént alakít a széndioksziddá. Ez egy égés, ami benned zajlik. Az élet az valójában egy égés. Nem véletlenül a hús színe a vörös, nem véletlenül a parás színe a vörös. Ez a vörös, ez az égés színe, ezért ez ezért vörös a pokol, ezért vörös a sátán, ezért vörös az ösztönvilág az állati, és a hús. Az állati élet színe a vörös. Igen, Tehát igen. a növények nem jutnak pokolra, még azok sem, amik valami rosszabb csinálnak. A növényeknek ne. zöld pokluk van, maradjunk ennyibe. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. Ott ilyen nagyon hevesen szét őket. De Kén nagyon, de nagyon, nagyon, el ja, se tudják képzelni. hogy van, kényszer fotoszintetizáltatják őket. Amikor már úgy nincs is kedved, de egyed te szemét. Ö, ajánlanám még kinosság humor téma körben a félig üres című vígjáték vagy Szitkom ebben egy ilyen, nagyon Woody-ellenszerű, idős, uh, Hollywoodi író keveredik, akarata és szándéka ellenére szinte minden percben és minden nap kellemetlen uh, szituációban. Valami Curb Your Enthusiasm az eredeti címe, hogy csak így, annyira ne őrüljön. Na, na, na, csak ne őrüljön. Félig üres. Félig üres magyarul, igen, nagyon igen, igen. a Larry David, ő egyébként a az újabb generációnak kiáró Vudi jelent. Tehát én minden nemzedék megérdemel egy Vudi jelent. Hitler még azt mondta, hogy minden nemzedéknek kiár egy háború. Most ezt mindenki vonatkoztassa magára úgy, ahogy akarja. Szerencsére a mi nemzedékünkre ez nem vonatkozik. Tehát Hitler ezt még az atombomba Aha. előtt mondta. Hát, ha meg lehet nézni, hogy a, a, a Hitlert kapom, de meg lehet nézni, mi van a reluxa mögött, akkor inkább nézzük meg. Hát, ha Vudi jelent. Hát, ha Vudi jelent, ja, vagy egy Larry ja. David. Kaptunk egy üzenetet, és úgy néz ki, hogy akkor ez a nap üzenete és a műsor vége is. Azt kérdezi az SMS író, hogy a szégyen az nem az eg. Égése? De, de, de, kétségkívül az ego Szép. égése. Valami olyasmi történik, hogy a lelked elidegenedik az egótól. Mert arról van szó, hogy a normális homeosztatikus állapotban a, lé a lelked meg az egód szinkronban van egymással, mert hogy gyakorlatilag szinkronba hozod egymással, hogy egy belső lelki békét teremts. És akkor, amikor a szégyen beüt, akkor a lélek és az ego lecsúkszik egymásról. E megszűnik ez a szinkron. És a lelked... Az, az leválik az egódról. És ott egy nagyon súlyos belső diszharmónia képződik. És ezt élet meg szégyenként. Igen, kiesel a szerebből vagy akár mindegyikből. És másztelen leszel. Mennyire nyomorult, Robi, hogy mikor vége van a műsorunknak, most már besötétedik? Mondjuk ez Igen, ez keserves egyébként. Tehát egy, ilyenkor már... Ez már a, és majd, ha jön a téli időszámítás. számítás. a. Tél. E, jó lenne, hogyha úgy tudnánk befejezni a műsort, hogy mondat közepén vagyok. Meg tudjuk ezt oldani valahogy? Hát azt próbáljuk meg. Hát, Köszönjük türelmüket! A közizlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk.